Capitolul 35. Teologii și mistici musulmane. 272. Fundamentele teologiei majoritare. Așa cum am văzut, unitatea comunității musulmane, Uma, a fost pierdută ca urmare a rupturii dintre sunism întemeiat pe Suna, practica tradițională, și șiism, care se revendica de la primul calif adevărat. Ali. În plus, foarte devreme, el, islamul, s-a diversificat într-o pluralitate uimitoare de secte sau școli, care s-au combătut și uneori chiar condamnat reciproc, fiecare prezentându-se ca deținătoare prin excelență a adevărului revelat. Multe dintre ele au dispărut în decursul istoriei și noi dispariții rămân încă posibile. Totodată, însă multe și adesea cele mai vechi au subzistat până în zilele noastre ca o remarcabilă vitalitate, hotărâtă să se perpetueze și să continue să îmbogățească prin aporturi noi tezaurul de credințe și de idei lăsate de strămoșilor. Sunismul a reprezentat și reprezintă încă islamul majoritar. El se caracterizează întâi de toate prin importanța acordată interpretării literale a Coranului și a tradiției și prin rolul fundamental al legii, Saria. Dar domeniul legii musulmane este mai larg decât sistemele juridice de tip occidental. Pe de o parte, Saria reglează nu numai raporturile credinciosului cu obștea și cu statul, ci și cu Dumnezeu și propria conștiință. Pe de altă parte, ea reprezintă expresia voinței divine, așa cum a fost revelată de Mahomed. Pentru sunism, de fapt, legea și teologia sunt solidare. Sursele lor sunt interpretarea Coranului, Suna sau tradiția ce se întemeiază pe activitatea și cuvintele profetului, Igma sau consensul mărturilor aduse de Tovară și lui Mahomet, precum și de urmașii lor. Iktihad sau reflexia personală atunci când Coranul sau Suna-Tap, Însă, unii autori numără printre izvoarele legii raționamentul analogic și consideră ictihad metoda prin care se înfăptuiește acest raționament. Pentru scopul ce ne-am propus în această lucrare, ar fi inutil să analizăm cele patru școli de jurisprudență recunoscute drept canonice de comunitatea sunită. Nota 1. Este vorba de școlile Hanafită, Malichită, Hanbalită și școala Șafeită. Un scurt expozeu privind întemeietorii și cei mai iluștri reprezentanți a acestor școli a dat trufic FAD, L'Islam ele secte islamic. Închei nota. Toate școlile au folosit metoda rațională numită Kalam, termen arab însemnând cuvânt, discurs care a sfârșit prin a defini teologia. Kalam se scrie K-A-L-A-M. Nota 2. Amintind de asemenea că vocabula muta kalim, cel care vorbește a dat naștere termenului muta kalimum, cei care se ocupă de știința calamului, adică teologii. Pentru unii filozofi, ca Farabi sau Averroes, muta calimum sunt mai ales apologeți preocupați nu atât de un adevăr demonstrat sau demonstrabil, cât de a susține cu resursele dialecticilor teologice articolele credoului religios tradițional. Închei nota. Cei mai vechi teologi sunt Mutaziliții, grupare de gânditori formată în prima jumătate a secolului al doilea de la Hegira la Basra. Mutaziliți se scrie M-U-T-A-Z-I-L-I-T-I. -i -i. Doctrina lor s-a impus repede, și a devenit chiar pentru o vreme teologia oficială a Islamului sunit. Din cele cinci teze fundamentale ale Mutaziliților, cele mai importante sunt primele două. 1. tau Unitatea divină. Citez, Dumnezeu este unul, nimic nu este asemănător, el nu este nici corp, nici individ, nici substanță, nici accident. El este dincolo de timp, el nu poate să rășlui într-un loc sau într-o ființă, el nu este obiect al vreunia din atributele sau calificările făpturilor create. Nu este nici condiționat, nici determinat, nici născând, nici născut. El a creat lumea fără vreun arhetip stabilit și fără ajutor. Închei citatul sau id se scrie T-A-W-H-I-D. Ca un corolar, Mutaziliții neagă atributele divine și susțin că 1. Coranul a fost creat și 2. Justiția divină implicând liberul arbitru, îl face pe om responsabil de faptele sale. Următoarele trei teze se referă mai ales la probleme de morală individuală și de organizare politică a comunității. La un moment dat, după ridicarea califului al Mamun, care îmbrățișa cu totul mutazilismul, proclamându-l politică de stat, comunitatea sunită a cunoscut o criză deosebit de gravă. Al Mamun se scrie al liniuță m a apostrof m -U N. Unitatea a fost salvată de al Asari 260-873-324-935 deși a urmat teologia mutazilită până în vârsta de 40 de ani, Al-Asari a părăsit-o publică în Marea moschee din Basra și și-a consacrat restul vieții efortului de a împăca diversele tendințe care se înfruntau în interiorul sunismului. Împotriva literaliștilor, Al-Asari admite valoarea demonstrației raționale, dar o critică supremația absolută a rațiunii, așa cum o profesau mutaziliții. După Coran, credința în Gaib, invizibilul, suprasensibilul, misterul, este indispensabilă în viața religioasă. Gaib se scrie G-A-Y-B. Ori Gaib transcende demonstrația rațională tot împotriva mutaziliților al Asarii, admite că Dumnezeu posedă atributele și numele menționate în Coran, dar fără să se întrebe cum. El lasă față-înfață, fără mediere, credința și rațiunea. Tot așa, Coranul este increat ca discurs Dumnezeu etern și nu enunță omenesc manifestat în timp. Deși nu a fost scudită de critici, formulate mai ales de mutazilit și literaliști, școala as a dominat timp de secole aproape întreg Islamul sunit. Între contribuțiile sale cele mai importante, analiza aprofundată a raporturilor dintre rațiune și credință merite o mențiune specială. O aceeași realitate spirituală poate fi atinsă atât prin credință cât și prin reațiune. Este vorba totuși în fiecare caz de un mod de percepție ale cărui condiții sunt atât de deosebite încât nu se pot nici confunda, nici substitui unul altuia, nici face abstracție de unul pentru a-l reține pe celălalt. Și totuși conchide corba, făcând față simultan atât mutaziliților cât și literaliștilor, asarismul rămâne în fapt pe terenul acestora. Pe acest teren, este greu să se dezvolte exegeza spirituală a revelații pentru a se trece de la sensul exoteric la cel ezoteric.